Tizedik fejezet Naplóbejegyzés Kilencvenedik szó Hét nap a Pathfinder megtalálása óta, hét nappal közelebb otthonhoz. Ahogy reméltem, a korábbi keréknyomok mutatták az utat a Louise völgybe, ahol négy szónyi sét a kocsikázás várt. A balomon lévő domboldalnak köszönhetően lehetetlen eltévedni, a terep pedig sima. De minden jónak vége szakad egyszer. Visszajutottam az Acidalia planésába, és az itteni nyomok már rég 16 napja jártam erre, ennyi idő alatt még az enyheszellő is eltakarítja azokat. Az odaút alatt fel kellett volna állítanom egyet -egy sziklarakást minden táborozás alkalmával. A talaj végig olyan sima, hogy kilométerekről láthatóak lennének. Másrészt viszont, ha belegondolok annak a rohadt rámpának az összerakásába, <gül> fúj! Szóval megint sivatagi vándor vagyok, és a főboszt használom a navigációhoz, remélve, hogy nem térek le túlságosan az útról. Csak 40 kilométerre kell megközelítenem a lakot, hogy befogjam a jeladóját. Optimista vagyok. Először érzem úgy, hogy talán lejutok erről a bolygóról élve. Ennek megfelelően minden eva alkalmával gyűjtök némi talaj és mintát. Először úgy gondoltam, ez a kötelességem. Ha életben maradok, a geológusok imádni fognak érte. Aztán elkezdtem élvezni, és vezetés közben most már alig várom a kövek bezacskózásának egyszerű aktusát. Megint jó érzés asztronótának lenni. Ez minden. Nem kényszerű farmernek, nem elektromérnöknek, nem kamionsofőrnek, hanem asztronótának. Egy asztronóta munkáját végzem. Hiányzott. Naplóbejegyzés 92. szól Ma két másodpercre befogtam a lakjelét, aztán elvesztettem. De ez jó jel, két napja tartok nagyjából északnyugat felé, jó száz kilométerre lehetek a laktól, csoda, hogy egyáltalán bármennyire fogtam a jelet. A tökéletes időjárási körülmények pillanata lehetett. A dögudalmas napokon Louis parancsnok 70-es évekbeli tévészemét gyűjteményén rágom át magam, most épp a 6 millió dolláros férfin. Most néztem meg egy epizódot, amiben Steve Austin egy szovjet gyártmányú Vénusz szondával harcol, ami véletlenül landolt a földön. A bolygóközi utazások szakértőjeként elmondhatom, hogy a sztoriban nincsenek tudományos pontatlanságok. Meglehetősen gyakori, ha egy sonda a rossz bolygón landol. Ráadásul ennek nagy lapos burkolata ideális a Vénusz magas nyomású atmoszférájához és, mint mindannyian tudjuk, a szondák hajlamosak rá, hogy megtagadják a parancsokat, és inkább emberekre támadjanak. A Pathfinder egyelőre nem próbált megölni, azért rajta tartom a szemem. Naplóbejegyzés 93. szól Ma megtaláltam a lakjelét. Már biztos nem tévedek el. A számítógép szerint 24.718 méterre vagyok. Holnapra otthon leszek. Ha teljesen tönkre is megy a marsjáró, akkor sem lesz baj, mert innen akár haza is sétálhatok. Nem tudom, említettem-e már korábban, de tényleg kurvára elegem van a marsjáróból. Annyi időt töltöttem ülve és fekve, hogy a hátam teljesen ki van. A csapattársaim közül most bekket hiányolom a legjobban. A hapsi helyre rakna a hátamat. Bár biztos a jó le is baszna miatta, Miért nem csináltál új nyújtó gyakorlatokat? A testet fontos, egyél több rostot, meg ilyesmik. De ezen a ponton jó lesne egy egészségügyi kioktatás. A kiképzés során gyakorolnunk kellett a retteget, elhibázott pálya forgató könyvet. Az MFL felszállása során egy másodrakétás hiba esetén pályára kerülnénk ugyan, de túl alacsonyan lennénk, hogy elérjük a hermészt. A felső atmoszférát súrolnánk, ezért a pályánk rohamosan süllyedne. A náza távirányítással küldeni értünk a hermészt, és gyorsan elhúznánk konnét a fenébe, mielőtt túl sok ellenállásba ütközik. Ennek gyakorlására három nyomorult napig az MFH-ben kellett maradnunk. Hat ember egy felszálló járműben, amit eredetileg egy 23 perces repülésre terveztek. Kicsit zsúfolt volt, és amikor azt mondom, hogy zsúfolt, azt úgy értem, hogy meg akartuk ölni egymást. Most mindent megadnék érte, hogy abban a zsúfolt kapszulában legyek a srácokkal. Apám, remélem működése tudom bírni a Pathfinder-t. Naplóbejegyzés 94. szól Otthon, édes otthon! <gül> Jaj, ma az én hatalmas tágas lakomból írok! Amikor visszatértem, az volt az első dolgom, hogy vadul kalimpáló kezekkel körbe rohangáljak. <gül> Remek érzés volt. 22 szót töltöttem el a marsjáróba, és járni se tudtam anélkül, hogy űrrahát kellett volna húznom. Ennek a kétszeresét kell majd kiállnom, hogy eljussak az ériznégyhez, de az a jövő problémája. Pár ünnepi kör után ideje volt munkához látnom. Kezdetnek bekapcsoltam az oxigenátort és a légkörszabályzót. Ellenőriztem a levegőt, minden rendben volt. Még akadt benne C.O. 2, szóval a növények nem fulladtak meg, amiért nem voltam ott, hogy kilélegezzek nekik. Természetesen alaposan megvizsgáltam a terméseimet is, és mind egészségesek voltak. Hozzáadtam a szaros zacskóim tartalmát a trágyadomhoz. Isteni szaktámat én mondom. Azonban miután elkevertem egy kis földdel, elviselhetővé enyhült. A doboznyi vizeletemet a víz visszanyerőbe öntöttem. Bő három hétig voltam távol, és a termés kedvéért magasan hagytam a lak nedvesség tartalmát. Ennyi levegőben lévő víz mindenféle elektromos problémákat okozhat, ezért a következő néhány órát az összes rendszer alapos leellenőrzésével töltöttem. Aztán lebzseltem egy kicsit. A nap hátra lévő részét legszívesebben pihenéssel töltöttem volna, de még több munka várt rám. Miután beöltöztem, kimentem a marsjáróhoz, és lepakoltam a napelemeket a tetejéről. A következő néhány órában a helyükre állítottam, és a lak energiahálózatára kötöttem azokat. A landulóegységet sokkal könnyebb volt levenni a tetőről, mint feltenni oda. Leszettem egy merevítőt az MFE platformjáról, aztán oda vittem a marsjáróhoz. Az egyik végét neki döntöttem a burkolatnak, a másik végét pedig stabilan beástam a földbe. És kész volt a rámpám. Magammal kellett volna vinnem a merevítőt a pathfinder -höz. Ha, mindig tanul valamit az ember. A landuló egységet nem tudom átvinni a légzsilippen, mert túl nagy. Valószínűleg szét tudnám szedni, hogy aztán darabonként vigyem be, de elég nyomósokom van rá, hogy ne tegyem. Mágneses mező hiányában a marsot semmi sem védi a nap sugárzásától. Ha ki lennék téve ennek, attól olyan rákos lennék, hogy még a rákomnak is rákja lenne. A lakponyvája ezért útját állja az elektromágneses hullámoknak, ami azt jelenti, hogy maga a lak blokkolna a landoló adását, ha behoznám ide. És ha már a ráknál tartunk, ideje volt megszabadulnom az RTG-től. Szabályosan fájt visszamásznom a marsjáróba, de meg kellett tennem. Ha az RTG bármikor kiukad nekem annyi. A náza úgy döntött, hogy négy kilométer kell a biztonságos távolsághoz, és eszemben sem volt felül bírálni őket. Elvittem az ertégét oda, ahol Louis parancsnok eredetileg elásta. Belejtettem ugyanabba a lyukba, és visszavezettem a lakba. Holnap elkezdek dolgozni a landolónak. Most pedig kiélvezem, hogy aludhatok egy jót egy igazi ágyban. Méghozzá azzal a gondolattal, hogy a reggeli pisilést egy toalettbe végezhetem. Naplóbejegyzés 95. szól A mai nap a javításokról szólt. A Pathfinder küldetés alanduló ismeretlen meghibásodása miatt tért véget. Onnantól kezdve a GPL elvesztette vele a kapcsolatot. Fogalmuk sem volt, mi történt a Sojourner-rel. Lehet, hogy nincs rossz állapotban, és csak áramra van szüksége. Áramra, amit a homokkal reménytelenül befedett napelemeitől nem kaphatott meg. A munkaasztalomra tettem a kis rovert, és lefeszítettem róla egy panelt, hogy belenézhessek. Az akúja egy újra nem tölthető lítium-tionil-klorid volt. Ezt már néhány finom jelből is láttam. A csatlakozások formájából, a szigetelés vastagságából, és abból, hogy rá volt írva Lisoci 2 nem tölthető. Alaposan letisztítottam a napelemeket, és rájuk irányítottam egy kis állítható lámpát. Az akú rég halott, de az elemek attól még rendben lehetnek, és elláthatják energiával a Meglátjuk, mi lesz. Ezután ideje volt vetni egy pillantást a Sojourner apokájára. Beöltöztem és kimentem. A landolóknak általában az akua gyenge pontjuk. Az a legérzékenyebb alkotóelemük, és ha annak egyszer vége, nincs mit kezdeni velük. Nem tudnak csak úgy kikapcsolni és várakozni, ha alacsony az energiaszintjük, mert a berendezéseik nem működnek egy bizonyos hőmérséklet adat. Vagyis a fűtésnek melegen kell tartania őket. Ilyen probléma a földön ritkán merül fel. De hé, ez a mars! A napelemeket idővel befedi a homok, a téllel pedig csökken a hőmérséklet és a napfény. Mindez egy nagy baz meg a marstól a landolónak. A végén már több áramot használ a melegen tartáshoz, mint amennyit a homokrétegen át a kevéske napfényből nyer. Amikor az akku lemerül, túl hideg lesz a berendezéseknek, és az egész rendszer meghal. A napelemek valamennyire feltöltik az akut, de addigra már nincs semmi, ami közölni a rendszerrel, hogy rebutoljon. Ami megtehetné ezt, az egy többé már nem működő elektromos eszköz. Végül az immár használaton kívüli akú már a töltését sem tudja megtartani. Általában ez a megdöglés oka, és biztos vagyok benne, hogy ez nyílt aki a pathfinder is. Az emelen néhány maradék darabjából összetákoltam egy asztalt és egy rámpát, és ráhúztam a landoló egységet az új kültéri munkaállomásomra. Eva ruhában dolgozni éppen elég bosszantó, ha még folyton hajógatnom is kéne, az kész tortúra lenne. Fogtam a szerszámaimat, és elkezdtem piszkálódni. A külső panel felnyitása nem volt nehéz, és könnyen beazonosítottam az akut is. A GPL mindent felcímkéz. Ez egy 40 amperórás AGZN akku. 1,5-ös optimális feszültséggel. Ejha, akkoriban ezeket tényleg a semmi hajtotta. Leválasztottam az akut, és visszamentem vele a lakba, ahol ellenőriztem az elektromos készletemmel, és ez bizony tényleg halott, halott, halott. Ha végigcsoszognék egy szőnyegen, azzal több feszültséget termelnék. De már tudtam mi kell a landolónak. Másfél volt. Ahhoz a vacak tákolmányhoz képest, amit a hatodik szólóta ragazgattam össze, ez gyerekjáték volt. Vannak feszültség szabályzói. Csak 15 percbe került szabályzót tenni egy tartalék áramkörre. Aztán egy órába kimenni és bedugni a vezetéket oda, ahol korábban az akku volt. De ott van még a hőmérséklet problémája. Nem árt az elektromos eszközöket mínusz 40 fok fölött tartani. Ma kemény, 63 fok van. Az aku nagy, így könnyű volt beazonosítanom, de arról fogalmam sem volt, hol vannak a fűtőelemek. És még ha lett is volna, túl kockázatos lenne közvetlenül rákapcsolni őket az áramra. Attól az egész rendszer megsülhet. Ezért inkább meglátogattam a jó öreg pótalkatrészraktárt, vagyis az egyes marsjárót, és kiloptam belőle a hősugárzót. Annyira kifosztottam már szerencsétlen járgányt, hogy úgy néz ki, mintha a város rossz környékén parkoltam volna vele. Odacipeltem a hősugárzót a kültéri munkaállásomra, rákötöttem a lak áramellátására, és behelyeztem a landoló azon részébe, ahol korábban az aku volt. Most várok, és remélek. Naplóbejegyzés 96. szól Nagyon bíztam benne, hogy egy üzemelő landoló egység látványára ébredek. De nem volt szerencsém. Az irányított antennája pont úgy állt, hogy legutóbb láttam. Hogy ennek miért van jelentősége? Megmondom én. Ha a landoló új életre kell, és ez egy nagy ha, megpróbálom helyreállítani a kapcsolatot a Földdel. A baj csak az, hogy senki sincs a vonal másik végén. Kétlem, hogy a Pathfinder csapata ott lóg a GPL-nél, hát ha a régóta döglött szondájukat megjavítja egy makacs asztronóta. A mélyűri hálózatnak és a szetinek van a legnagyobb esélye rá, hogy meghalljanak. Ha bármelyikük észleleje jelet, akkor szólnak a GPL-nek. Ott fognak rájönni, hogy mi történik, főleg miután három szögeléssel belövik a landulási zónámat, mint a jel eredetét. Aztán közlik a landuló egységkel, hogy merre van a föld, mire a szépen beállítja az irányított antennáját. És ebből az antenna beállításból tudhatom, hogy létrejött a kapcsolat. Eddig semmi. De még van remény. Bármilyen oka lehet a késlekedésnek. A marsáró hősugárzója arra van tervezve, hogy egy atmoszféránál melegítsen, és a ritka marsi levegő súlyosan gátolja a működő képességét. Ezért az elektromos berendezéseknek több időre lehet szükségük, hogy bemelegedjenek. Ráadásul a föld csak nappal látható. A landulót este javítottam meg, legalábbis remélem, hogy megjavítottam, most pedig reggel van, vagyis az idő nagy részében éjszaka volt. Olyankor nincs föld. A sojourner nem mutatkoznak az élet jelei. Egész éjjel a lak kellemes, meleg környezetében volt, és bőséges fény jutott a csillogóan tiszta napelemeire. Talán egy hosszú öndiagnosztikát futtat, vagy nyugton marad, amíg nem hal a landoló egység felől, vagy ilyesmi. Ki kell űznöm ezeket a gondolatokat a fejemből? Pathfinder napló, nulladik szól. Bútolás folyamatban. Idő 0 óra 0-0 perc. Energiaveszteség észlelve. Idő per dátum tisztázatlan. Os törlése. VXVAR operációs rendszer, Wind River rendszerek, hardware ellenőrzést végeznek. Belső hőmérséklet mínusz 34 fok. Külső hőmérséklet működésképtelen. Akkumulátor feltöltve. Irányítottan tenna rendben sugárzóan antenna rendben. Szélszenzor működésképtelen. Meteorológia működésképtelen. Asi működésképtelen. Kamera rendben. Rover rampa működésképtelen. Szolár A működésképtelen. Szolár B működésképtelen. Szolár C működésképtelen. Hardware ellenőrzés kész. Helyzet sugárzása. Távolsági elkeresése. Távolsági elkeresése. Távolsági elkeresése. Jel befogva.